Garaziko, mendis sindikatak um, president edo lehen dakari behi eta hau dugu egun uh, gurekin, Henri Intxospe, egun hona. Egun hona. Uh, beraz sindikatean lehendakari dakari kargurat uh, izan behi zira, eta horren behi hartuko dugu. Bistan dena meran, zure burua, edo zure ezagutza egiteko, ezagutzen ez zaituzten entzat, hemen gara zingain di ezagunaz zira, baina Bustintzeko hauza zira, eta uh, sindikateko kide ere zinen orain arte. Bai. Zure, uh, zure burua presentatzen alduzu, Zure eh, burua presentatzen alduzu, gai, pixka bat? Lehenik nahi nuke agurtu uh, Jojo, uh, Jojo ikin pastut dutut nik hama uh, bi urte zinez aberatsak, anez gauza kasi duduna. eta Jojo jakin izan du arzen, uh, senik eta horri beste laneko molde berizibat, uh, hasberri bat, gaur gotako aizio izan mita, mm -hmm. horten esker mila Jojo. Ara, berelikuko be hartzea, simple da edo ez dain simple? Ez dain simple. Personalitate bat baita? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ziren, uh, ere gartziko manera aizre bat, eta guz iran aizari. Ba. Kompasioide mikroatea entzinen bezala. Hori, <laughs> kusiko, hasteko, uh, garaziko, mendi, sindikata uh, hubekia ezagutzeko, eh? Zon uh, bat, uh, herri hor dira, ze ere mu ba da? Uh, garaziko, uh, mendi, elgauan, ma dira, hogoi uh, herri, uh, suksko nekilan. Eri Bagotxea amada delegeat, eta delegei bagotxeak bere herria berdu errepresentatu. Sendikatean, ma dira, amazazpimila hektara, hoita ma dira, hiru mila bostonekoat hoian beste uziak uh, bendiak. Bada, ber, hiru onta, hoita, hamar bat, uh, arzain aburari, eta, ma dira, ber, hiru mila ardi, lau mila bi, eta 6 azpion, uh, Zaldi. Uh -huh. e, Ipagaldeko elkargurik ondiena da? Mendi sindikaten artian ondiena da, garazikoa? Ez dut uste, uste txubero ondio den. Txubero ondago da. Ah, uh -huh. Eta hor dion ere mua hemen, eh, irati inguruetan duzue. Eta hor dion, sindikat baten lana zer da, sushen? Sindikat baten lana da hartzainen eta gamenagile atxigitzea... Eh io gara zerbitzuago dira arzainertainadinaka hala io pakaja gordira bilduinala badira bideaka aginatu hala biden Paldies. biden uh, aginatzea zuen eskuda sindikatain eskuda bai bai bada bide oh. departamentala bada, bada bestan hit bidea uh, baden nah, aregensegon tamalouskiz petitudena ke uh, itelan hmm. bon, ezen dako ezprota emaiteko aurten uh, 6 kilometra pasertu seik, hantxu uh, 12 mila horroa kostatzen da. Horten ez da. Eta, eta sindikataren diru iturriak non dira? Ebe, pakajak dira, diru iturriak principalena. Gio, bat dira, ema, oze, horiek, eta horik iran behar dugu <laughs> ugatu zeit. Dena egine. Uh, behaz, uh, udako bazkak, eh? pakajak edo udako bazkak, aurtengoa nola presentatzen da hemen, garazina? Horten guak, uh, bon, ez sekulatik uste, omeste, bazka izan, eta ez da sekulatik uste, omeste, uh, problema izan, uh, arzainan artean, ez da, git, konfinamendu nek doik ezte de unin. Uh, Denek nahi dute goiti joan, hori da? Goiti go... joan, ez da, git, uh, tokia eska alta altabazka bada nahikoa, baina. Horik kudeatu behar da, hodian, eh, Artzainek, eh, erimu ondiagoa galde iten dute. Guarrem, ondiagoa, beti gauza bera da, han eztelegi bestia baliatzen da, hori da, espetazi. Nola pasatzen da, bakotsak badu etxola eta erimu bat? Etxolak badu bere bere sarua, egiten dena. Eta, jo, saru hori, uh, berda, inalera espetatu. Minizten da, lehen, uh, etxola hori da, nire enten batzen dia, uh, guai, eman uruski Ono guai zainak hartuz bat ira okopatia dira, dira baina ez dira dena okopatia, gorden bizta dena, kagala da, bortxaz. Hora, mm hartzainek, -hmm. em, goitien emaiten aldituzte uh, kabalaka, etxolarik hartu uh, gabe, hori da? O, etxola badute, baina ez dira etxolan ameste goiten, mm -hmm. hori da, baina kagala gabean dira goiti, berri berri, berri nah? Eta hori ten behaz, errandu zu, e, joan dira goiti? Sekula maino gehiago errandu zu, ba, edo? Barri, baina behar, Ardi joiten da. Behoi, tamabos bat mila. Ja. Ah, ah, er, e, er, garai batez, uh, justuki, gero tagutiago joiten zen mendirat? Guai berriz goitea da. Berriz, era? guztu, guk bat du, garaziko mendirat, guan bat xantza hori, bat onore batu bat du, hasten ontan bat dukanak ono, arzain ah, xo hil plantatu, eta guk xantza badu du, uh, ez dakit mendiak uh, ederro dilakoan zenako, eta bada hemen diendek nahi dute plantatu. Ados. O, komplikazioa errandu zua, jendeak nahi dute plantatu, baina ere nola ola partekatu horretan da, ez da baidan agusia? Giten nien horiek, ez da gite horiek. Beste tokian nien batzu dira, sedi batzoko apiskat, nahi duten da. Rahgatu. <laughs> Habe duz, or horrek egen nahi du, zaila izein dela handuko urteetan ere, deneri? Beti hola izan da, beti zaila izan da, eta bo. Konpotzen dira denak. Azteko importanta dela, Eri Kabalak mendian izaitia, hori nahi duzu, zendako, eh? Be, zendako, mendia edarra bali ma da, jendia gaudilegotz, kahalak gaudilegotz, eta, bueno, gau, ez da bakarrik, nola rehin dut, ez da bakarrik hartzain mundua, beste jendekin dene bat dira, gara hartu behar du, helgarin denek, hili gainoetan, inala plantan, biztan dena, denak respetatu zuz, eta jo, Oda, uh, mendia hartzainan dako, bauri beti aldarikapen bat izan da, baina negia da uh, mendizale frango bat dela ere horai, uh, turistak ere direla mendirat haipatu baituzu konfinamendua eta deskonfinamendua kusi dugu iratina, e, urkulu inguruetan eta uh, sekulako jendea izan da, deskonfinamenduan uh, segitzen da, no tendentzia hori? Ez beharik Sobera zer? Sobera izan da? zen Zain dako? Ba, zer nahi ezpeitzuten neuke Agir jende horiek ez zutera mendian hilzako usai eik, ezpeitzuten de Eta dehiak usten zutela ikan nola, unieteko, ze, unietako zunian zien, agir izien, ez zile mendiko diendik horiek. Mm Horren, -hmm. ez... bon, menturaz ez, takitz, ez nola behar zen bana ez zuten deurreak respetatzen. Eta beharrik ez da segitu. Mm. Zertzikinak usten eta holakoak edo? Zertzikinak usten, otok nunaik, karabanak nunai. ba. Ara, iratin bada, karabanentzat gune bat. Bai bada. E, hau tipiegi gelitu da hor? Ba, tipiegi, ba, obliatia. Hor, emisenena. Nuna egio jenean, nuna egitik sartzen zen, e, nuna gelditzen zen. E, ba. O, prexizki, e, udontan nola pentsatzen duzu e, pasatuko den? Ba, usta du, dehiak usten du, mm. bon. Usaia duten hori, badakite, badakite, panor badira, badakite nahi omenen kera berenik ilan. Eta, aproprez, untsa, bon, beti, badakutxe, ba, hanetxe, eromintxe gelitu gudena, abona, bon, aproprez... Eta nira, lantan, eta ariana segitu goto erola. Ez uzte, uh, bestokteta maino, uh, milaka gehiago jinen direna? Ah, jo, jendia, bon, igorikagabaren dago egiten dut, beste jendia, zeogo, egio hiliko da behorten, zeogo. Playa, bono, egio jenda mendirat, eta ho, hobo egotako gizatat. <laughs> Gure etxola berri horren dago, zen da iratik gineatia du uh, lehenko statia, don, du izena. Eta gauza, bizi gehiagera da, nun iakusten egin gauza. Arzaingo... Erakustoki bat da, eh? Erakustoki bat da, ba. Nuen jatelan den, eta eratelan. Bon, Ise egola tresna polit bat da, eta agian uh, dien lotuko da. Odean, turismoa eta hartzaingoa elgar bizitzen aldira, mendian? Elgar behaute zautu. Eta bizitzen... nola eiten da elgar zautzeko? Ba, te, elgar eraspetatu du lehinik. Lehinik eraspetatu, eta bera egiten nahi ero. Ba. Me mentuano, acho pasatzen da la ere. Ba, ba, io beti bauso. Estaba garetor, no tan, adesso metes de le cucu komatzen horren da. kusiko, kushiko astekoa, jende para Aipatzen da, hainitz uh, uh, Natura Bimila uh, parke naturala, Iparraldeko edo Pirineotako bai. parke naturala, hori susten uh, gatzen duzue eh, mendienkar guan? Bai. bai, bai. Zendako, eta ze, zer li taike parke hori? Bon, parke hori, parke naturala mm -hmm. juzan edo ditzen hori, uh, bon, bada hanitz uh, bon, uh, jubilatik eta saragano joiten da, uh, donk badilagio proietok horrik ilan, emengo teritorian zaintzeko gainut dut eta jo launtzak izaitela nila eta proietoatzu atletzela nila eta biztara bon, dena denagoen terresan dela ez da zurtot ez da pentsatu behar bat dila no, uh... ez da definiatuko dela zaiten idetik ez? ez. Eh, <coughs> onurak bakarrik karriko ditu zure uh, ustez? Uh... Gure ustez ba ez da ustez dituz ema park regional bezala dela park regional erritan daik Nasionala, parke par nasionala bat egiten nahi, ez da parke nati horret bezala. Parke mm. nasionala bate bat egiteik, hata madira arregelamentazioenak, betz zuzarexe egitu, eta gauzatzo ez egitean, aldi hor ez da duze definiatuik. Ador, parke hitza erabiltzen dela, ikerik bai. leku hetxia ipatzen da? Ba, hitza ba, da, holako, mm. eta batea hola. Eta tendentzia nola da, gehiengoa aldea geyengo gertzen da? Gehiengoa aldea hartzen ba? da, ba, bizten da. No izko hori joan, parke hori, badak izo? Eh, ez dakit, eh, menturaz mandata onta finituko da, menturaz ez eh? no? eh, eh, da mandata onta finitukatuko. Ados. Egan nahi du zei urte, o no? Kasu kaso. Bada, aniz lan ituko, iten nugu aniz lausen diketena artiane, lana, egio luzera, ez da hori xe ditena, badira. Ados. Menturaz finituko mandata onta, man da, boan justu. Zure bete beharretan izain da hori ere hori joan? Ah, kusiko... <laughs> Garazi ikomendi sindikatak, badu beste berezitasun bat, aezkoakoarekin ere, uh, itzahmena itemaitu uh, Uda Guziz, ara mugaz bi horiek uh, segituko dira, zurekin uh, ere, uh, angin txozpe? Ah, enikin bestekin mezela, biztena, behar, behar dira segitu, mana, bon, deia, hauten uh, ez da, posiblia izain usai hamezela egitea. Be besta, eh, Besta, besta, mana, sinatzia, sinapen hori, beti, Harriaren ondoan e eginen da, bena, komitea tipi batean. Uh -huh. ah, Zert dioitzak menurrek, kabalak bie aldeta ikitzelan bi alde, dira? Bie aldeta ikitzelan dira, Eta ezkoan nola dira, hemen bezala, bada hartzai? Oh, no, maluruzkia, ezkoan uh, gehilat, azkar habian da gehilat, ba. Horrek gana du, emengoak hango ere muetara duaiten aldire da, nafajorat gehiago? Duaiten dira, bena, bena, Ez dut ez amestu utzi nahi hale, ez... <laughs> tokea izan eki. Zorotza da hala ere. da, biskatu. Beaz, eh, erran dugu lehen dakari kargoan autatu haizan zirela, behar dugu erran ere aldaketatik bat bat dela, e? Eh, mendiel kargoko bulegoan, huain arte uh, iru zinezten, eta pixka bat zabaldu duzie. Bai, horrean uh, uh, bulegoan niniz, gio bada nebiziko uh, bizpresidenta Paskal Untio, eh, Paskari Zambiure, Ego Jose eta Fernaveri, haikidan da nintzen deia amabio hortu enten anean. Eta jo, e, idio kan du, zarbaltzeko, beste bi uh, deleger, hori da baino este eta entzilekoa. Eta bestea a Jose Hualdo ez denzikoa. Ados, ara, funtzionamendu berri bat izan da edo... Lendezara... Funtzionamendu berri bat izan da? Funtzionamendu berri da? Ez da, bula ikuan, bada komisioan permanen daizan duena, hortan e, idikia da amabio edo amairuri... Delegiagiten, nah? hann gantzentu uh, sużietuak, eta gero uh, pleniek lehitzan nah? hann bozkatiak, odaz bozkatiak. Mm -hmm. Bukatzeko, uh, mendianek handuzzu, eh? Uh, iru hon bat, uh, ahztzain hori da? Iru hon toitamar bat, ha? Ahztzain uh, soilak, uh, hemen garazin bazen berizitasuna, anit ziren garai bat ez, egun badira beti uh, ahztzain soilak? Dien bakar horiek, uh, deia azta biziki, bana, dien bakar horiek gai eh, dira erosten, edo lu acendo no sei te diria che io azen show bakar bat zu dira hoe partitzen den horiek baina bueno lu zaruan penso tutto rike inala in un tale bencho coin cementico ba dira erano funziona ba di tous egal da ba to to aste bain batena deia hemen gaztar batena galde iteniena bueno hala ni plaster sans doute to ki que niega l'itenilek da hart zain show lo plantatu edo kampotik kampotik to ride arai ortega Eta bon plats no horitan ni bote spensia hori idonu nutela. Vuoi cusicoa ste con milescar eta bon, goresmenak eta lan honere esegidarentza tan jintzozpe. Ba, bon, ina lane no milescar soule.